Der Mann im Treppenhaus ist klein und ziemlich dick. Er hat Turnschuhe und eine Jogginghose an und mit der großen, dunklen Winterjacke sieht er noch breiter aus. Carsten Zara kennt das Gesicht von irgendwoher, aber von wo? Herr Zara? Ja? Wir müssen miteinander reden, sagt der Mann. Dann schiebt er den Detektiv schnell in die Wohnung und schließt die Tür hinter sich. Ist das ein Film? Oder ist es echt? Karsten Zara ist so überrascht, dass er einen Moment lang nur dasteht und große Augen macht. Dann ruft er ärgerlich: Hey, sind Sie verrückt? Was soll das? Verlassen Sie sofort meine Wohnung oder ich werfe Sie raus. Der Mann reagiert nicht. Karsten Zara packt ihn an der Jacke. »Das würde ich nicht tun«, sagt der Mann und deutet auf einen Schalter in seiner Hand. Von dem Schalter geht ein Kabel in die Jacke hinein. »Oder wollen Sie hier an der Wand kleben in tausend kleinen Stückchen?« Karsten Zara fühlt einen harten Gegenstand in der Jacke, nicht ganz so groß wie ein Telefonbuch. »Was ist das? Was haben Sie da drin? Soll das ein Witz sein?« »Sehe ich aus, als ob ich Witze mache.« »Nein, so sieht der Mann nicht aus.« Karsten Zara lässt ihn los. »Was wollen Sie von mir?« »Nichts Besonderes. Nur einen kleinen Telefonanruf. Sie können doch so wunderbar reden mit den Leuten. So wie gestern mit meiner Frau, nicht wahr? Das haben Sie wirklich super gemacht.« »Oh, Herr Hahn?« »Ah, sehr gut.« »Man merkt doch gleich, dass Sie Detektiv sind.« »Hören Sie bitte, Herr Hahn. Ja, ich habe gestern mit Ihrer Frau gesprochen und ich finde, das war auch gut so. Sie konnte mir ein paar wichtige Informationen geben, die...« »Die Sie natürlich sofort weitergeben mussten.« »Aber nein, im Gegenteil. Ich habe meinem Auftraggeber gesagt...« »Was haben Sie, Lindelbauer, gesagt?« »Dass ich nicht für ihn arbeiten möchte und dass er sie in Ruhe lassen soll.« Tatsächlich? Aber ja! Mit einer schnellen Bewegung zieht Alfred Hahn eine Zeitung aus seiner Jacke und drückt sie Karsten Zara in die Hand. Es ist der süddeutsche Merkur von heute. Öffnen, sagt Hahn. Kulturteil, Seite 23 oben links. Karsten Zara öffnet die Zeitung. Vorlesen, sagt Hahn. Süddeutscher Merkur, Feuilleton. Ausgabe 115 vom 10. Mai Wie frei sind die Gedanken? Von Raphael Lindelbauer Ohne Meinungs- und Informationsfreiheit, ohne freie Medien gibt es keine Demokratie. In vielen Ländern werden Journalisten getötet, nur weil sie die Wahrheit schreiben. Wir in Deutschland haben zum Glück Pressefreiheit. Doch manche Politiker würden dieses Grundrecht gern zerstören. Sie meinen, die Zeitungsschreiber haben zu viel Macht. Sie glauben, ohne schlechte Nachrichten in den Medien wäre die Welt besser. Deshalb schimpfen sie auf die Presse. Diese ebenso billige wie dumme Journalistenfeindlichkeit kommt auch bei manchen Bürgern sehr gut an. Ein Beispiel. Der süddeutsche Merkur bekommt seit Wochen Hassbriefe von einem psychisch gestörten Mann aus einem kleinen Ort in der Nähe von München. Warum? Weil wir die neuen Rechtschreibregeln gut finden. Kaum zu glauben, aber wahr. Der Leserbriefschreiber, ein Herr H., will das scharfe S. retten. Dabei konnte er noch nicht mal seine eigenen Eheprobleme lösen. So jemand läuft irgendwann amok. Und dann wird es leider auch in unserem freien Deutschland die ersten getöteten Journalisten geben. Das darf nicht wahr sein denkt Carsten Zara, während er den Text vorliest. Zwei Verrückte? Und ich bin genau dazwischen. Und was jetzt? fragt er, als er fertig gelesen hat. Jetzt rufen sie Raphael Lindelbauer an und sagen ihm, dass er sofort zu Ihnen kommen soll. Aber er wird nicht kommen. Er mag mich nicht. Ich habe seinen Auftrag abgelehnt. Er kommt sagt Alfred Hahn und berührt den Schalterknopf. Carsten Zara lässt die Zeitung los. Sie fällt in den geöffneten Koffer, in dem bis jetzt nur die neuen Schuhe und die cremefarbene Hose liegen. Seine Hände sind feucht, als er sein Handy vom Tisch nimmt. Die Uhr auf dem Display zeigt 13.26 Uhr. Er sucht Lindelbauers Anruf von gestern aus der Liste und drückt auf Anrufen. Machen Sie den Lautsprecher an, sagt Alfred Hahn. Ich will mithören.